د دې طاره چې د 1001 بلکې د 1000000 انسانانو رابطې د مازی سره پریکې روسانو یو ډېر خطرناک اقدام پورته د خطرناک قدم پورته کوو اقدام وکړه چې د رټو نو تسخير شوملتون د دوی الف به ور بدل کړو لیک دود الف با یا حروف تهجی دای ور بدل کړي ولي بدل کړي وکړه چې دغه فتح شوملتون چې روسانو فتح کړی وو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 او قزردستانو ددمو دي دینی او استعماعی سره ددي خلکو په کوم دو ژبه کې په سارتي او کاراردي روسانو چې کله داسې ون ولی او د دویوه کنتررل تر نو سو یتن کال پورې تمام شو مخکې تزاران نوله وي یاروسی قا سرانو بشاهی وه او وررسې بچ کوونستانو دلینو وختې ون ولله د نوه سرلس نیولو ته نو یپورې که دا خپله نیونه استعمارري تمام کو نو بیا دوی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 أول مثلاً او کتاب موجود نه که بیا به کتاب موجود سره ک پهید نه ما که زه د خل را وختمه او تااس د فارسی ژ به لکه دا وو تاکستان کې په سرریلی کې یا پرسی حرف د باندې کله کېږي کتاب به در ته په فارسی باې ول کوم تااسې کلي فارسیجدي خلک یاې فارسی توي خو په یو ک د په نه دا ید ځکه دی کتاب اوس فارسي دو پرروسی خلله په هربانې یا عروسی راول خبانې ل نو ش کاله کګسانت دا سط په لاس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 حرس باندې بندو بندیز ازادی انده حتی په رفاعی رادیوګان پاوړدل باندې هم بندیزو حتی په تلل باندې بندیزو اسلامی نړی سره پټګره تک را صدر سره په دې باندې بندیزو تجارت باندې بندیزو دغه ته به انده تصور څنګه په دې کې هدایت پیدا کیږي د ټول دنیا کې د تصور کشوی نه پیدا کیږي ورته ماجر زمینی کې یو د ځان سره ساتل او په دې باندې څو څو دورې عالمان فارق کړی دي خدای چې هغه د ګیر او اړول نه نور حروفونه رنګي توې شوی دی هغ سپین شو ډل شوی دی دی لست نه لري که تاس پهوط ک چرره هدا پیدا دا کېږي ما یو دا را ولي ده و ماتهو خمندلی چې خو مونږ ته درسه او خپله د دا ما او او بخل ډېره ده م چې بد داتو خدي که ما ته راولې نو مسلمانان هلته د داسې وضعت سره مخشل هم ورن نه وختتل شو دقرورآ به وختتله شو د ققرآ حرفم وختله شو حدیث همور نه وختتلی شو د حدثس مدرسسه کې ورته سینما یا یا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 او دا د اوسی په مرانوسیي هغهه به د افده خپله د کمنسګون اخادات خپلله ې د ځې نو په دی دباندي دا شل کاه کې خلک د غ نه محرون کلل د عربي و د فارسی دی د ع نه او په کلکوون لونه کتابونه وي کله ش خو یوک فار بی با نه نوته خلک خپله ژ نه محوم چې کله ن نو یو چلم کار را ورس د په ن سر یو سرم کې دا ترد هم یو سخته بله ضر به دا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 اوغا نه بیا نه پهغه زااله عرببي پیدادل یا نه په ظړ فارسی پیدا او نه په لاتیې رسمل خط پیدا چاغ یو تن اسلام لا ورکې پاتې نو بیا یو مخ روسی فرهګ روسی معلومات روسی افیده روسی تاریخ روسی ادبیات روسی مشااهر روسی تمدونو روسی تاریخ نو دا هر چې بیا روسی نو دا نه وای چې په شو هغوی بیا ب اسلام نه یو مخ نه خبر ګته داسې په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 نو هغه صورت کې باید ته پختلا انګريزي زکه یو خدای کول چې رسمي ژبې د تعلیم انګريزي وګرځوله هر څوک څوالی بس واده شي نو هغه باید انګريزي زکه زکه زکه چې د انګريزي تعلیم ستنه او کله ستنه هغه چې د پمزيد کې ده یا تخانقه کې ده یا د کوملا سره دی ونه لاندې سوري کده یا د کوم دیواله سوري ته خطاط مرزا غمرزایان بچو غیر رسمي د دصرده د میرزا په شهادتنامه به څوک په دولت کې نشو مقرر کېدلې د مدرسې په شهادتنامه به څوک په دولت کې نشو مقرر کېدلې د خانقاه په انتساب به څوک په دولت کې نشو مقرر کېدلې که هر څوک غواړي چې په یو نه یو ډول دی دولت دی منافعونه دول او دی دولت دی وسایلونه او دی ادارات نه استفاده وکړي مباعده انریزز دا کړیو خلک وایي چې موږ نه به دولت به نظاما به حکومت به به صبر پر چو په هغې اخخت مثله په مالدارې او په شپهو به په ذرات تهدي چې باخته نه چوک به ادارې ته سووک به مکتب تهي چوک به پوخواانه ي سووک به یو بل د ر ته سوک به ترې ته نه بیا خلکو خپل به چیان کاکه د مجد نه او د مدرس او د میزانانه او دشا نه دحلق نه د دی راست او مکتب ته کول کراکه مکتب ته سو کول سو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 او بیااتیا کاله یا سر کاله مخکې په هنستان ک پاکستان ک لیکل شوي د لنلو ورب باېواده ن یل وستلی نهې پوېږي اوس د د ملاان او هغه خل چ یو وسات کوي د دې دنیاوي ته بخې ترمن هغوی لګاتېغ پخواي فورده کې لیکل شوي دنی کتابونونه ه ورته اسانه کوي دا اوس زمانې د ته یاره هوي نو انګریزانانو یو خدا و چې د تعلیم ز ورته بلهه پر تعالم ببد کوم فره سره خود بخ ټول انګريز که هر ډول اداره وا که هر دول محكمة وا که قاضي وا که عدالت و که پوهستخانه وا که مكتبه که فوج وا که پولیس و که تعلیم او تربیه وا که شاروالی وا که اجازه اخستل وا که لیکل وا که رخصت ورکول که هرڅه حتا که امزا کا ولوا حتا که یو تا صاحب صاحب بلې بلې ول مدان ته جيسر سر باندې بدل سر سر هرڅه ته سر دا اوس هم ته کوی د دې څه نه خلکو په ځواب ته هرڅه نه ته کلمې ده او سر بهې انګريز سره ویلي وک سر تا انګريز کې یو ډیر لوی علمي مي يو دونت نو لوی است مې مرتبه او مقام دي التا تاسو پامې پروسه کول چې برتانی ملکه مرتبه سلمان روسدي ته یو لقب ورکړي د څه شي لقب ورکړه ستر لقب ورکړه دا په دې کې ډېر لوی لقب دی نو به هر انګريز سر سروې له اوس انګريز مستره چې فوټم سروای سر هوته لوي کی پاتي فوټم اوس دې سروای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 او د نور صاحاب او کرامه او د اسلامي فتوات او د اسلامي او لمو د تاریخ او د اقیده او د تتصاوف او د اان او د سیرت او د بلاغت او د ادبیات و د معانیوو د فرهګه او د دتونول ل خلق به نه ده ده خلکو ولی چاور رای ده او پسی پ نه وررک ک پیس پخ بهندې وررک کېږي په ان بانندې پیس په انګ ورک کې او په کمپیوترررک خلک غې ته مخه کوي چې پیسسي باندې ورک او که ته شیخو حدیث هم یی کتلوی یو دفتر کې چلات سین او ته فرمایم ته وکړه که اول خو ته دفتر کې جماعت نشته دفتر کې جماعت نه لرو او جماعت دې فل کې یود او هغه د اوقات له اخوانو ملاتې ورته مقرر شوی ته منځارت ور و هو او که ته کمپوزینګ کولای شي که ته ترانسلیشن کولای شي بیا دې ته هم تیار یو که ته تدریس کولای شي که ته نور څه پرګرام کولای شي ته تیار یمنګ غ...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 نو ګوري دا م دا تاثیر دي چې را منګر خپل کړیو را خپل کړیو نو د دې انګريزانو اسلوب او طریقته دا ډیره رنگینه و او په دې کې خواږه ډیرو مفهرته چې خواږه خلک اما خوا ته کش کوي خود به خوده کش کوي نو به هرڅه کوشش کاو په خپل زباني مکتب وای او انګريزانو مکتب ور باندې وای ترې زمانی پورې دغه مکتبونه په ابتدایي چلیدل به ورس عالی تحصیلات یا عالی تعلیمات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 نههایت تیر که او یا به دغه دا شکر ده نه بیا به ی ته بس د ملا ملا ده خ یو چما تخصه کوله وای چماغ یو عالم مورات کو په با پاکستان کې د لهماونه چې افلانه مولانا سر یو ته خبر مخله بیا افلانه مولانا نو بیا به چ نه خو مولاانه نه ده او چې ولی و یا خو په ډېر ساو پوېي یعنی مولانا باید جاحلل وي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 الله <سؤال> د عجر وهغ خلکو ته چې بیا د ملا د ملاانه و کاره و زت را ز او بیا د پهړې او دشاملې د ګې او چپن دی خلکو که چپن خودای بیا او سررمله خو د ګې پهګ عظمت بیا را نده الحمدلله نو دا د روانو طرریقه ه او د انګریزانانو طرریخه دغه اوس د د دواو طرقکوو ترمانته یا فررق در ته دونه دا چې د د زور کار چېي ی په زورر کللي نه کې دا تا چاریليچ نه پختان ای په زورر کلي نهکیې زور بهته تر زنان سره ساات ما سره کلی شه خوچ نې لارهمونده تې در نه ی هم دلته کو د سادر باندې کوي نو دا دیثانو طرریخچوه د په ډېر شي دت پهډېر زورر باندې راغله او په کم و کې در خلک ه کل اوان که خو چ کله سر ها درننگ نو تا ګورې چې اکثره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 داسه کورسونه واشه کې نو اوس هم ستدا دا که زموږ تاسو لا وږه داسه کورسونه ستدا شه څلور څو او شپږ څه کاسان نو داسمه اتکل ولا غو هر کورس کې پیاوړ دره کې صرف کسان نو پیاوړ دره کې څوک څنګه انگریزي ژبه یاد فارې پیاوړ دره کې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 دا شاته ولاه وه او امریککن سنتررته نامه باندې یو د امریکایو د تعالمی مرکز غوند ی په صدر کې دا, دا شاته ولاړو او د لم برش کونسل په نامه باندې د برتن کو كو یو کنسل وو هغې شاته ولاړ او دی دا درې و جهتونو ده په پرخ دوول بانې افغانانو په منکې د داګزی خو وله نو يو پهقال کې یو یو لک وانان اوفیغلی دابي تربی کول اوګری خودله ورته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 دې کوشش کړی چې دا کورنۍ هلاک د ځان سره مدرنایز کړي د سره سره یې احرقی تاهرته کې اگر روحيته د غامی امدا سره روانه تا شکر ته شو شي بیا ته چې هغه بل خوري دلو علاقې نه پورتي کې یو دو 3 چلور 5 ښاغ وو اته نه لکه شکر دې لاس کسانو خوري دلې دا درس هم طاقی روانه صدغه چې حالت کې نوې نسل راته شي ویلالوېږي نو هغه ته د